Azparneko larrazken azaharretseko langileak greban, dira ustailaren ogoita bitik landa, greba mugagabea abiatu dute eta larunbat bat honetan mobilizazio bat burutuko dute azparnen. E, Gai honen inguruan hitz egiteko naia bezonak dugu telefonoren bezalean, kaixo egunon? Egunon. E, naia, unza sindikatuko ordezkaria zara eta larrazken azaharretseko langilea ere? Bai horixe duela or eh, heme zortzi urte eh, azpartneko zagetxean ereri za naiz, eta duela um, sortzi urte sindikasuuan sartua naiz. Uh -huh. Erran bezala beraz eh, greba mugagabea abiatu zenuten duten uztailan eh, zer da zazki galde egiten duzuen azergatik eh, grebau? Horroko, pasadena duela orain bi um, milata emeretzean sartu gira gu publikoa ba eginen, sartu gira hospitalearekin um, deitzen dutena ze haste, hori da, Grupeman Hospitali Territorial egina izan dena, zar etxe publikoak, elgarekin emateko eta ipar euskal Egean, kai txeko eh nulla publiko bat eta urgengatik gu sartu gira ospitale bajne eta horrekin leno baginuen zuzendiritza bat da ba, e, eta gerositik e, ospitalak digu zuzendaritza bat igortzen normalki uneko 160a gure lanean pastu behar du guztia arduratzeko ah, eta pasatzen dena Denbora hori ez dute betetzen, eta igortzen diguten zuzendaria hastean bi egunetarri bakariko hor da, eta bi urte horietan egoera biziki txartu da, honek ekarri langileen langilean nekatuak eta... E, eta gogoa izan dute joatea zena ezgin nuen zuzendaritza eh, zuzendaritza azkakik zuzendaritza ohengatik ere joan dira eh, mettzen koordinaator kad on duela bi urte gira la zuzendaritza bat bi bigun eter aste astean astea, meikurik ez eta kuadri kuadjorrik ez hor bat etorizaigu Uh, Dioan den hilabetean, hasi da duela mahegun, bala, ola, duela bi urte oktangira, zuzen daritzarik gabe, eta oha, de, lan baldin zak dira. Eta horrek atxe bi urte zehuneko goita bostea langileetan joan da, eta izan ditugu zaitasunak atxe jendeak baita ere, Um, beste arazona gusia duguna da gure langileko puluak ez direla aski um, ez direla aski bereziki ez zuainant edu zuainanturien aldean dargin ituzke ogoita mar lanean aritzeko eta gure zaharrak ongi tratatzeko eta hor aegesak eta da, departamentoak bakarrik ogoita iru ematen dizkigu, eta orrengatik ezin ez dugu lan egin eguera honetan eta ezin ez ditugu zahat kratatu ongi. Uhum. Beraz, baliabide humano gehiago eta zuzendaritza azkar bat, e, galde egiten duzue, e, egoera txartzen joan baita azken urte hauetan. E, greba, mugagabean sartu zineten uztailan, e, ekimen bat ere egintzen duten ustaila bukaeran, ordutik ona ez duzue erantzunik Dai. josa da? a ez dugu janzunik e, e, ukan eman ginituen hamabost bat egun ikusteko rezak eta departmenduak be giroro gureg heldu zirenez. Aremanak beti baditugu Bayonako ospitalerekin biztan eta bizik izuzten gatua gira Azpahneko hau laguntzen gaitu eta berak ere gutunak igortzen, AEGESari eta guzti. Baina hor da arazua, ospitaleak ere ez ditu be, ez du berak erabakitzen, zenbat diende, e, zenbat langile behar ditugun, AEGESak du hori erabakitzen, Eta egia da, haiek ez digute jantzonik ematen, egan ez bai aski gendege badugula, baina ogoi urtez gure kopurua ez da, ez da bainditu, eta duela ogoi urte zahak ortsirenak ez zuten, autonomia bat oraindik orain hori orain da arazoa gure etxean sartzen direnak, bicta eh independentea dira edo en, bai hori se edo fisiko ki edo ere psiko ki ani alzheimer hereditasun baditugu eta eta horrek digu lang, langileak barritugu aietsa okupatseko uh, sona. Ba momentuz uh, guzti honekin geratzen gara eta herren bezala beraz larun bat hontan goizan zordutan izango duzen mobilizazioa Bederatzietan, goizeko bederatzietan, hoja. Donkan izango dira, et, um, banatzeko petizioak eta, hola, esplikatzeko diem de hei, gure, gure miur mugimenduak. Ba, ba, mil esker, naia bezanak? Mil esker